A pochopit ho, já s tím zápasím léta, to není žádný román a nedá se to číst jako román, musí se to člověk o to pochopení snažit, protože ono z nebe nespadne, nejsme na to talentovaní. No ale to učení nám mnoho pomůže, jestli ho vezmeme vážně. Ten text momentálně teď s pomocí různých eh, osob, které ten text zajímá a který si vzali, já nejsem zrovna na eh, tyhle věci eh, dobrý, který si vzali čas a upravili ho a opravili taky nebo připravili rejstří k němu a tak dále. A ten text by měl tento, s mým komentářem by měl tento rok vít pravděpodobně na jaře nebo v létě. Jo? No a teďkon, až ho budete mít v ruce, tak to bude daleko snaší vždycky zalistovat dopředu, zalistovat znova dozadu. Musíme mít eh, vždycky na mysli, že Autor tohoto textu to není obyčejný člověk, to je na rozdíl od nás. On žije v hlubokých duchovních dimenzích a je plným pánem mysli, co my jsme pod vlivem objektu. On mysl ovládá. No A právě proto, že tak mysl ovládá, může použít tolik spásných prostředků vede nás z, z, z nevědomí do realizace, zase z realizace do nevědomí a zase znova jiný aspekty realizace a jiný aspekty nerealizace. No a e, i různé aspekty právě dělají ten text neskutečně zajímavým. No a naposled, jestli se nepletu, jsme skončili v těch čtyřech stupních procesu probuzování. Ty budeme probírat zase z perspektivy, čisté mysli, z perspektivy nečisté mysli a tak dále. A jak se tyto aspekty čisté mysli a nečisté mysli spojují hm? v rámci prosicování vědomí. A to vědomí, které je prosicováno jak takovostí, tak i našimi nečistými stavy vědomí, no, to je ta alája. Hmm? Ve které, to je vědomí, vlastně ve kterém my bydlíme. Hmm? Na rozdíl od Budhy, jak už jsme řekli, Budha žije ve vědomí, který v tomto světě nebydlí a proto jeho počitky a jeho motivace a jeho eh, způsoby, jakým nás opletené bytosti vede do jasnosti. No, My těžko můžeme chápat. Ovšem, podle tradice autor tohoto textu by aspoň většinu z nich chápat měl a právě proto používá tolik spásných prostředků, aby nás uvedl z procesu neprobuzení do procesu probuzení a z procesu probuzení do neprobuzení, jak už víme a měli bychom vědět, zvláště studenti čínské, japonské, korejské, větnamské tradice, existují vlastně dva druhy pochopení procesu probuzování. Jeden z hlediska, to jsme se učili už v předešlé části textu, z hlediska té skutečné pravé mysli, která je nepochopitelná, nepochopitelná slovy, nepochopitelná obrazy, nepochopitelná tím, čím vlastně my se snažíme s naším omezením pochopit naši zkušenost. Tak ta mysl, která je pravá, skutečná, ta, všechny tyto znaky pochopení, jich je prostá. Ona je nemá. A je eh, na základě pochopení toho, že v nás je vlastně ta mysl, která je skutečná, která se nemění. Hm? Toto pochopení, tomu se říká v této tradici, jak jsme se učili, původní probuzení. A to původní probuzení, o tom jsme mluvili minule, to může v nás nechat vyvstat, pochopení procesu, jak se vlastně do té čistoty dostaneme a tento proces vracení se do čistoty, která je mysli vlastně vlastní. Hm? E, myslím, že minulý týden jsem vysvětlil, že podle budist, všech buddhistických tradic mysl je původně čistá. A ty zašpinění mysli, to jsou pouze hosté. Hm? To je i v eh, Angutara Nikája slavný citát, který každý, každá tradice vlastně eh, uctívá a eh, často eh, z něho vychází, což je eh, eh, Babásaram idam čítám, Agantu upakili upakli sehy, upakli tam. Že naše mysl je vlastně od samého počátku jasná, zářící. A že ty naše nečistoty, upaklési, což je synonym klesa, jenže těch základních kléšas, těch je šest podle tradice, těch upaklésa, těch je neskutečně mnoho. A my, bytosti ve stavu samsárickém, jsme se s nimi měli seznámit. Ty základní zašpinění mysli, hm? Ty mají mnoho aspektů. Hm? No a jsou založené na třech kořenách nebo kořenech neblahosti, hm? akusala, mula, což je chtivost, zloba a nevědomost. No a ty vytváří názory, Hlavně ulpívání na názorech není nic špatného v názorech, ale co je špatné, je ulpívání na názorech, proto to, čemu se říká Dity, hm, se překládá jako e, nesprávné názory, ale v podstatě to nejsou nesprávné názory, to je ulpívání na názorech. Hm? Protože darma i. V tervádové tradici je něco, co se, na co se nemá ulpívat. Jestliže ulpíváme na darmě, znamená to, že jsme darmu vlastně nepochopili. Ale aby jsme neulpívali na darmě tvrdí Buddha, musíme nejprve hm, se odpojit od toho, co darma není. A to není tak snadné, protože ta nedarma je hluboko v nás, a proto reagujeme způsoby, které prostě do jasné mysli, průzračné mysli nepatří. Ale to, že to pochopíme, že to do ní nepatří, tomu se říká v této tradici penče, což je vlastně to původní probuzení. Poznání toho původního probuzení, to je proces vracení se, který jsme vysvětlili minulý týden, vracení se do skutečné mysli, která se nehýbe. Čili vracení se do začátku. Vracení se do začátku je proces probuzování. Hm? Ten proces probuzování se nazývá ště, to znamená vlastně poznání tě neboli body toho, že ten začátek je vlastně čistota. Jestliže praktikujeme zen, a možná mnozí z nás se o Zen zajímají. Jestliže praktikujeme zokčen. Mahamudru, vlastně e, mluvíme o stejných základních principech. Zde v principech žádný rozdíl není. Co se člověk učí hm? v Zenu je, jakmile S, ulpíváme na myšlence, to znamená e, to, v momente, když ulpíváme na myšlence, my vlastně prožíváme smrt skutečné mysli. Protože jsme nepochopili iluzorní Vyjevení našeho myšlení. A to iluzorní vyjevení našeho procesu myšlení je z toho základu mysli. Základ mysli můžeme chápat buď jako takovost v nedualistickém systému. No a v Terevádě je to chápáno jako bhavanga. Hm? důvod existence. Bhavanga, anga znamená důvod a bhava je existence. Čili jak už moudrý Descartes došel k názoru, že jakmile začnu, jakmile myslím, existuji. Podle Descartes, když nemyslím, tak vlastně neexistuji. Ovšem, v této nedualistické tradici, když nemyslím, no tak vlastně se mi otvírá horizont toho, čemu se říká dharmakája, tělo-dármy, které samo žádnou formu nemá, ale z kterého vlastně všechny formy vycházejí. Tělo-dármy je synonym takovosti, je synonym sféry, darmy, je synonym věcí tak, jak jsou v nedualistickém pochopení. No a praxe, aby jsme pochopili to, o čem jsme vykládali minulý týden, praxe pochopení mysli je, že tím, že nemyslíme, my vlastně se napojujeme na to, čemu se dá říct původní mysl. Původní mysl je bez myšlení. Ale bez myšlení racionalisti my nemůžeme pochopit existenci. My chápeme existenci jedině, když myslíme. My chápeme naši zkušenost jedině, když myslíme. Ovšem, v této tradici my začínáme chápat naši zkušenost v momentu, když přestaneme myslet. Jestliže přestaneme myslet, pochopíme, že skutečná mysl je znamená, když. když my neopouštíme ten skutečný stav, který je bez myšlení. No a na to tisíce různých paradoxů. Stejně tak, jako Ježíš se nejraději vyjadroval v paradoxech. V této tradici paradoxy jsou vlastně základ pochopení. My se nacházíme ve stavu, Myšlení, s kterým se identifikujeme, přesto my nevíme, odkaď to myšlení vlastně pochází. Ono pochází v této tradici ze stavu nemyšlení a praxe, skutečná autentická praxe, je vlastně návrat do tohoto stavu. Než jsme začali myslet, tak my jsme vlastně přebývali v tomto stavu, protože skutečná mysl, opravdová mysl, jak tvrdí dama, nemá žádný, žádný příbytek. Ta mysl, která má příbytek, to je kontinuita mysli. To je ta bhavanga, to je ta álája. Álája a bhavanga je podle Asangi, podle Chienzanga, jsou vlastně synonyma. Ale bhavanga nikdy není hm, prezentována jako... Eh, Základ pro poznání skutečné mysli, která nemyslí v této tradici, ano. Proto jsme se učili, že álája má aspekt mysli, která vzniká a zaniká, která je iluzorní. Proč je iluzorní? Protože nemůže opouštět tu mysl, která nevzniká a nezaniká. Hmm? čili Mahajánové sutry, Lotus sutra, Avatamsaka sutra a tak dále, ukazují proces probuzování jakožto návrat do původní mysli, která je čistá, protože ne, že by nemyslela, my nemůžeme žít bez toho, aby jsme Mysleli, ale na mysli neulpívám. Čili nemyslet neznamená, že my nemyslíme, jestliže potlačujeme proces myšlení, to jenom ukazuje naši nevědomost. Ale nemyslet znamená nikde nebydlet. To znamená nechávat, jak diamantovat sutra hlása, nechávat, vyvstávat mysl, aniž by jsme ji nechali bydlet. Bydlet ve světě, bydlet v tom, co je vzniklo na základě souvislého vznikání, vzniklo z principu neznalosti, nevědomosti. Díky nevědomosti my ulpíváme na mysli a tím pádem se vlastně v tom momentě, kdy ulpíváme na mysli, my se odvracíme od toho, co se v této tradici nazývá skutečná mysl neboli základ mysl, neboli penšin, původní mysl. A být si vědom v procesu myšlení té původní mysli, která nemyslí, to mu se říká samása ty. Správné správná ducha prítomnost, která vede k správnému uvědomění. No a tím pádem jsme se učili minulý týden, proces probuzování je proces uvědomování. Proces uvědomování je vracení se k té původní mysli která se nemění. Hm? No a učili jsme se, že začínáme tím, pokud jsme nedosáhli nezlomitelné víry, jako bodysatvové, a neboli vstupu do proudu Darmy, který nás povede, i když budeme líní do nirvány, tu pak nemůžeme minout. A do toho proudu se dostaneme buď jako bodysatové na základě víry, protože poznat bezprostředně nedualistickou mysl není tak lehké. Poznat ale, že ta mysl která vzniká a zaniká v každém okamžiku, je ta mysl, která ulpívá na objektech. Hm? To není tak těžké, jestliže máme hlubokou zkušenost ve vypasaně. Mysl, když pozná utrpení nestálosti, se sama hm? obrací k tomu, co nestále není. No ale to, co nestále není, to od samého počátku. E, nikdy se nestálím nemůže stát. To, co je nestále, je právě dáno tím, že my se identifikujeme s objektem, s objektem mysli. Ten objekt, ten objekt mysl se nazývá Xiang. Xiang hm? se dá zložit jako nimita, ale znamená to též obraz. Hm? Musí tam být obraz, aby mysl se na něco upěla. Hm? Pokud není obraz, tak na co se mysl může upnout? Čili ta může v kontextu i znamenat vyvstání mysli. Aby mysl vyvstala, potřebuje mít nějaký objekt, nějaký obraz. No a jestliže má mysl obraz, no pak má atribut, pak má vlastnosti. Jestli žádný obraz nemá, no tak jaké atributy bude mít, jaké vlastnosti bude mít. No a to je třeba jasně poznat. Jestliže mysl žádné atributy nemá, žádné vlastnosti nemá, no tak je napojená na to, čemu se říká pragyá, Paramita dokonalost moudrosti. Celá, celé Mahajánové učení je založeno na sutrách dokonalosti v moudrosti. Jestliže mysl nemá obraz, nemá objekt, no tak kde sídlí? Sídlí v, ve skutečnosti. Skutečný atribut principu původní mysli je moudrost. V, v mě Žáku tato moudrost je rozlišující moudrost. Sa vikalpagiana. V Mahajánovém učení tato moudrost se nazývá nirvikalpagiana. To znamená moudrost bez rozlišování. Jestliže máme moudrost bez rozlišování, čtyři fáze myšlení. Nejprve myšlení musí vyvstat, pak může někde bydlet, jakmile se někde zabydlí, tak. dostává se do, proces, do procesu zanikání, což je proces nestálosti a z procesu nestálosti je proces zaniknutí. Čili čtyři fáze procesu myšlení jsme se učili minulý týden jako čtyři fáze procesu probuzování. My začínáme od konce Konec znamená co? Hm? Minule jsme se to učili, to znamená, že eh, ten proces myšlení dojde do konce. Ustane. No a jak? dojde do konce. I pokud nemáme bezprostřední víru anebo zkušenost toho, co ustat nemůže, no tak co ustane? No Ustane to, co nám vlastně vadí aby jsme prodlévali v pochopení toho, že ta mysl původně je čistá. Čili i ten, jak jsem vysvětlil, myslím, minulý týden, i ten proces probuzování, i ta první stupeň není tak evidentní, protože my většinou necháváme Díky hloubce svých korenů neblahosti, chtivosti, zloby a nevědomosti, my necháme ten proces myšlení, který nám škodí, my ho necháme pokračovat. Jestliže máme ale pochopení, že ten proces nám škodí, no tak my ho zastavíme. Zastavení je vlastně vstup do procesu probuzování. Zastavení čeho? Zastavení toho, co nás, nám škodí. Co znamená škodit? To, co nás odděluje od poznání té původní mysli, která nemyslí. A protože nemyslí, se nedá chytit. Mysl se dá jedině chytit, když myslí. No ale z hlediska nedualistického pochopení skutečnosti, no to je skutečný stav věcí. Ve světě se nic nedá chytit, protože ty fenomény, které chytáme, jak souvislé vznikání vysvětluje, oni pochází z naší nevědomosti. Nevědomosti čeho? Nevědomosti souvislého vznikání, který, které nemůže připustit nějaké ego, které se nemění. Ale jestliže my zastavíme proces který myšlení, který nám škodí na základě ega, No tak to ještě není žádné skutečné probuzování, ale je to vlastně nalaďování se na proces probuzování. Protože ten, kdo se nalaďuje, ještě má ego a věří ve skutečnost toho ega, které vlastně stojí za jako něco za procesem změny, což je, který je vysvětlován v buddhismu, jakožto pět agregátů, 12 základů, poznání, oko a tvár a tak dále, až to mysl a objekty mysly. No a 18 elementů poznání, když máme oko a máme tak máme i vizuální vědomí a když máme orgán myšlení a máme objekt myšlení, no tak máme myšlenkový proces. No a to všecko je proces nestálosti, ve kterém nic skutečného nemůže stát. Jestliže v indické filozofii, filozofii pojem skutečného je něco, co stojí. Atman. Uruša. Ale my, co můžeme poznat na procesu myšlení, no, to není nic, co stojí. To, co stojí, je zdánlivé. To, co je zdánlivé, Poznání toho zdánlivého jako zdánlivé, no, to je právě v této tradici poznání té původní mysli, té skutečné mysli, která nemyslí. Jestliže my si uvědomujeme tuto původní mysl, která nemyslí, no, tak to je samá saty v této tradici nedualistické. To je. Řekně nazveme to správné uvědomění, správné poznání. Hm? Jestliže máme správné poznání, pak poznáváme, že nemyslet znamená nikde nebydlet a tím pádem my jsme neoddělitelní od té, od té velké podstaty tátí, od toho principu, který je čistota. No a tím pádem tež jsme si plně vědomí, že to, co tu, tu čistotu zakrývá, co jí vadí, to je neskutečné. No, a to, co z velké podstaty vidí, to jsou ty velké vlastnosti a velké upotřebení té podstaty. No, a tak, jak jsme se na začátku dozvěděli, ta velká podstata nemůže existovat odděleně od její velkých vlastností a od jeho, jejího velkého upotřebení. No a to vše můžeme poznat ne v procesu myšlení, ale právě v procesu nemyšlení. Protože v procesu nemyšlení my, jak Descartes vysvětloval, my nemáme žádnou existenci, na, na kterou se můžeme upnout. V procesu nemyšlení nemáme pět agregátů, na kterých se můžeme upnout a pět agregátů ulpívání, to je právě to, co nás uvádí do nevědomosti. Hm? Čili proces Uvědomování je vlastně proces vracení se do místa, kde myšlení začíná. A ten, kdo prodlévá v tom místě, kde myšlení začíná, to je budha. A proces probuzování je vracení se na místo, kde myšlení začíná. Vracení se do budhovství v této tradici. Budhovství je přirozená vlastnost mysli, kterou my nevidíme, protože identifikujeme existenci s tím, co si představujeme, co vlastně přidáváme do procesu myšlení. Proces myšlení není, že nějaké ego myslí, ale proces myšlení je právě nemožnost ega v procesu myšlení, ne, že nějaké ego myslí. Poznáním ty nemožnosti ega v procesu myšlení je vlastně, poznání toho, čemu se v této tradici říká ta původní mysl, ta skutečná mysl. A ta skutečná mysl, to je podstata mysli. A ta podstata mysli, jestliže ji poznáme, ta má velké vlastnosti, atributy, velké objekty a velké upotřebení. To ego žádné velké vlastnosti, jak diamantová sutra jasně vysvětluje, žádné velké vlastnosti a žádné velké upotřebení nemá. Právě proto, když Bodhidharma přišel do Číny, v Wu z dynastie Liang se ho ptá, kdo stojí přede mnou. Bodhidharma říká, nevím, nevím znamená, já nerozlišuji to je právě proces myšlení, ve kterém se ten, kdo myslí, identifikuje s objektem myšlení. Jako něco, co mu patří, jako něco, co je jeho, jako něco, co vyvstává z rozlišování. Ale v této tradici z rozlišování, jestliže na něm ulpíváme, tak rozlišování je, pochází z nevědomosti. Jestliže na rozlišování neulpíváme, no tak my se vlastně vracíme, začínáme chápat tu původní mysl, která nerozlišuje a která nikde nebydlí. No a co to všechno znamená? Hm? Znamená to, jak po vysvětlení těch, těch fází nejprve zastavíme myšlení, které nám a bytostem škodí, protože neměli bychom rozlišovat mezi sebou a bytostmi. Pak poznáme nestálost a že Žádné ego nemůžeme na tu nestálost nalepit jako něco, co nějakému, něčemu, nějakému ego patří, což žáci poznají v momentu vstupu do proudu, Dharmí, který je povede do nirvány, no a je na eh, v, v získání neodvratitelné víry v to, že jejich podstata je neměná. Přestože se nemůžou vyhnout dualistickému myšlení, no ta Víra v podstatu, která se nemění, je neopouští. No a tak ten, který toho dosáhl, jak te, zanechával pění na hrubém rozlišování. No. Ale co je hrubé rozlišování? No, hrubé rozlišování to je e, ulpívání na té mysli, která ulpívá na kontinuitě. My ulpíváme na kontinuitě, proto my se nemůžeme zbavit těch, toho hrubého rozlišování. Jestliže neulpíváme na kontinuitě a toho dosáhneme jedině, jestliže získáme pětí stupeň procesu probuzování, pochopení toho, že to, co je stále, je jediná skutečnost a to, co se mění, je jen iluze, je mája, je sen, No a tím pádem eh, bodhisattva, který dosáhl nedualistického probuzení, ten bydlí v neměné mysli. No a tím pádem to trvání mysli se pro něj stává jediná eh, skutečnost. A ta nestálost vlastně vychází z té mysli, která trvá. No, a pak procesem probuzování, tedy návratu do té mysli, která nemá začátek. To je vlastně návrat do stavu budovství, stavu skutečné mysli, která je takovost. Na nic se nelepí a jenom vše odráží jako zrcadlo. A dostáváme se k další části. Proto sutra, tímto jejich mysl zůstává neměná, a toto se nazývá absolutním probuzením. Čuti, čuje. Hm? Absolutní probuzení je stav Buddhy. Je stav mysli, která je takovost. Ne, že se vrací do takovosti, ale je takovost. A ta mysl, která je takovost, která je darmakája, no to je Buddha. Nic jiného Buddha není. No a ta mysl, která. Zůstává neměná. Hm? To neznamená, že ta mysl, která zůstává neměna, se nemění, ale ona se mění podle potřeb, jak se budeme učit, podle potřeb bytosti, protože ona už nemá žádné ego, nemá žádné zvyky, na, který by, na kterých by ulpívala, na které by se doslova lepila. Naše mysl se lepí, a proto my žijeme v alaje. Lí znamená lepice. Alája je příbytek mysli, příbytek mysli, která se lepí na obsah zkušenosti. Ale ta mysl, která se lepí na obsah zkušenosti nikdy svoji skutečnou podstatu nemění. A to můžeme vidět jedině tehdy, jestliže máme nedualistické probuzení. První stupeň nedualistického probuzení se také nazývá čistá mysl. A Nazývá se, čistá mysl se nazývá pramudita, nazývá se skutečná, skutečná vše pronikající radost, slast. Ta mysl, ta čistá mysl, která všude proniká, všecko prosvěcuje, no, to je ta slast. Čili sutra praví, pravděpodobně Lankávatára sutra tím, že je člověk schopný rozlišit to, co je nad všechny myšlenky, směruje k moudrosti budy. Hm? Co je moudrost budy? To je moudrost eh, té mysli, která se nikdy nemění, a která je schopná, tak jako slunce, všechno prosvítit, aniž by se na objekty lepila. No a text tvrdí, ačkoliv mluvíme o vystání vědomí, samozřejmě rozlišujícího vědomí, vědomí, které se orientuje na objekt jako něco odlišného od subjektu a myslí si, že může tímto rozlišením realitu proniknout. tak pro takovou mysl je prvotní vyvstání je nepoznatelné. Původní mysl je nepoznatelná, protože to rozlišující mysl, my tu původní mysl, tu mysl, která je nerozlišuje, my ji nemůžeme poznat. To neznamená, že myšlení nemůžeme využít, aby jsme tu mysl poznali. Z hlediska nedualistické, z hlediska madhyamiky, eh, z hlediska yogačáry. právě to, že poznáme nemožnost poznat realitu tak, jak je na základě rozlišující mysli, my vlastně se dostáváme do Poznání té moudrosti, která je nedualistická. Čili to znamená, že když hovoříme o poznání vlastností prvního vystání rozlišujícího vědomí, které se orientuje na rozlišení mezi objektem a subjektem. Hm? Máme na mysli stav bez myšlení. Hm? Ta původní mysl je stav bez myšlení a z toho stavu bez myšlení, a to je zde ta uvědoměnost, vychází myšlenkové procesy. Hm? Čili ten, ten stav bez myšlení Což je též vlastně bhavanga. Z bhavangi vlastně vychází proces myšlení tím, že se v mysli tvoríme, upínáme pozornost mysli na nějaký objekt, ale tím, že bereme ten objekt jako něco, co tam je co skutečně existuje a co mysli předchází, jako se děje v terovádě, no tak tím vlastně my jsme odloučení v této tradici od té skutečné mysli, ze které ty e, veškeré myšlenkové procesy vycházejí. Podle tradice Terevády, objekt, ta bhavanga, ta mysl, s které myšlenkové procesy vycházejí, máme dva druhy myšlenkových procesů, buď na základě oka, ucha, pěti smyslů, objekty vychází zvenku, anebo mentální procesy, kde objekty vychází z mysli samotné. Jestliže mysl pochází z venku, no tak my musíme upřít pozornost na nějaký objekt, který má nějakou formu nebo zvuk. Aby pak eh, ta mysl tu informaci mohla zpracovat, projít pochopitý. No a pak se. Vrací zpět do svého zdroje, který je vlastně kontinuita mysli. A v té kontinuitě mysli vlastně už jsou poznamenané naše tendence. Z hlediska terévány, ta bavanga, objekt bavangy je objekt našeho posledního aktivního procesu myšlení v minulém životě. Buď je to eh, obraz karmy, kterou jsme udělali, nebo je to eh, obraz, eh, nebo ta karma samotná, kterou si připomeneme, hm? anebo je to obraz toho z té sféry existence, ve které se my narodíme. Hm? Ty druhy objektů jsou popsané v teravádovým, aby darmě, no ale objekt Aláji, Alay, protože Alája stejně tak jako Bhavanga je vypáka vigiana, je to rezultat, je to ovoce předešlých myšlenkových procesů. Hm? No, právě proto je neutrální, není ani čistá, ani nečistá. Je aviá krytá, je nedefinovatelná. A ta nedefinovatelnost i vlastně v teravádě, v terovádě vysvětlují tu jasnou mysl, která, ve které se Nečistoty zdají být neskutečné, hosté ty mysly. No, ta jasná mysl v tervádové interpretaci je právě ta bhavanga. V Mahajánové tradici je to álája. Jenomže podstata áláji a to není vysvětleno v teravádě. Podstata Alaj je nirvána. Podstata Bhavangi, EO Ipso, tež by měla být nirvána, ale to není tak vysvětlováno, protože v tradici teravádě nikdy nemáme vysvětlení, že nirvána je stav mysli. To pouze přichází v, v, v, v Mahajánovém pochopení. Čili eh, Bhavanga je kontinuita mysli, je základ mysli, je ta mysl, z které myšlení vychází, ale její podstata není nikdy vysvětlena jako nirvana. V Mahajanové tradici ano, podstata mysli je nirvana alaya, jak jsme se učili na začátku, myslím, že v předminulé lekci, je spojení té pravé mysli, která se nemění, a té mysli, která se stále mění v každém procesu myšlení. Proces myšlení začíná tím, že obraz objektu se buď objeví venku, když na něj upřeme pozornost. Pokud na něj upřeme, neupřeme pozornost, no tak my vlastně nerozlišujeme, v detailu jeho vlastnosti. Jedině, když na něj upřeme pozornost, tak můžeme jeho vlastnosti analyzovat. No a v případě mentálního myšlení ten obraz se vyjeví v mysli samotné. A pak mentální vědomí eh, ho nemusí zpracovávat tak, jak se děje z... Eh, jestliže upřeme pozornost na, na zvuk, chuť, tvár a tak dále. Čili zde musíme pochopit, že my jelikož podstata mysli v této tradici je nirvana, je pravá mysl, která se nemění, tak proto eh, ta nevědomost se nedá vůlí odstranit. Hm? Proto, jak se budeme dnes učit, jestli se k tomu dostaneme, ta, eh, Původní probuzení v našem případě, to je z hlediska poskvrnění, protože my nejsme budhové, má aspekt, co jsem přeložil, aspekt poznání čistoty a aspekt nepochopitelné činnosti. Poznání čistoty, to znamená poznání eh, vlastně té moudrosti toho, že eh, skutečná mysl není objektem zašpinění. Že to zašpinění je vlastně vásána, je vlastně zvyky na základě nevědomosti, které prosicují v této tradici skutečnou podstatu mysli, která je takovost. Čili nejprve tedy autor vysvětluje, že ten, kdo dosáhne stavu prostého všech myšlenek, pochopí rozdílné vlastnosti iluzorního vědomí. To je vznik, ustanovení, proměnu a zánik. Protože je sám identický se stavem bez myšlení. Ovšem je třeba pochopit, že tento stav se tež neliší od procesu probuzování což je od vracení se do původního stavu. Protože žádný z. Žádný úsek v procesu nestálosti neexistuje sám o sobě. Oni vždy existují ve vzájemném vztahu. A existovat v vzájemném vztahu neznamená skutečně existovat. Čili v Zenu, ti, co studují Zen, jsou familiární s tím, co nepoznáme v terénu, že právě poznání kléša, poznání té nečistoty vědomí, je poznání body, protože ve stavu nemyšlení Ze stavu nemyšlení, myšlení vychází. A bytosti vychází ze stavu myšlení. Proto v čínštině bytosti se říká džungšeng. Džungšeng znamená všechna zrození, všechna zrození vychází z nezrození. A proto bytosti bloudí, protože se identifikují. ze stavem myšlení. Vidí, stejně jako dekád ve stavu myšlení, vidí skutečnou existenci. Důkaz skutečné existenci. No a v čínské tradici v Zenu máme vždy pochopení, že Vlastně samsára je sen a sen je dlouhý, nemá žádný začátek, ale probuzení je teď. Sator je teď. Co je probuzení? Probuzení je poznání, že tento myšlení pochází z toho původního stavu, který se s myšlením neidentifikuje. Proto probuzení z dlouhého snu existence může existovat jen teď, v tomto momentě. A to je Tuncie, to je okamžité probuzení, Satou. Ale to okamžité probuzení to neznamená, že je v protikladu s procesem probuzování, který má své etapy a v těch svých etapách on se vlastně vrací do původního stavu, který je stále neměný do Satori. Je chvilkový stav, no a zase po Satori přichází skutečné satory se ale nikdy nemění. Skutečné kajvu se nikdy nemění. No a právě proto, že když poznáme Satori v kajvu, že probuzení je teď, v tomto momentě, poznáme tež, že ten sen Skutečné existence, skutečné samsárické existence je velice dlouhý. No, ale velice dlouhý není v protikladu s tím, co se mění. To, co se mění, Se mění dlouhou, dlouhou dobu. Přesto, v momentě, když poznáme, že ten stav, z kterého vychází, který se nemění, poznáme tu stejnost jako skutečný stav, no a tím pádem rozlišování se stává iluzorní. Jestliže rozlišování se stává iluzorní, pak eh, ty stavy neblahé, neblahého, eh, neblahých myslí, hm, poznamenaných chtivostí, zlobou, nevědomí, je též neoddělitelné od stavu probuzení. No a to je nedualistický přístup. Kléša je body, body je kléša, ale body je pochopení, že ve stavu nemyšlení se na základě myšlení objevuje to ulpívání, které je základem všech neblahých stavů. No, a jestliže to pochopíme, pronikáme nejenom hm, neskutečnosti ega v osobách, ale též neskutečnosti jakéhokoliv principu stání ve všech objektech našeho poznání, bez jakékoliv výjimky. No a tím pádem se dostáváme další části. V další části autor vysvětluje původní probuzení, je z hlediska poskvrnění, a potom to jsou dva aspekty a pak z hlediska původní čistoty to jsou čtyři aspekty. Hm? Čili původní probuzení my poznáváme z hlediska poskvrněné mysli a my též poznáváme z hlediska neposkvrněné mysli, neboli původní čistoty. No a pak text vysvětluje aspekt poznání, který analyzujeme-li původní probuzení z hlediska poskvrnění, Hmm, což je náš stav? To původní probuzení vytváří dva aspekty od něj neoddělitelné. Hmm? Jestliže poznáme, že eh, ta původní mysl nemyslí, pak i poznáme ty. Eh, eh, ty dvě, dva aspekty, které vlastně nás stotožní s tím procesem probuzování, s tou vracení se do té původní čistoty. Jeden je charakterizován poznáním, které rozlišuje čistotu, Ting jing xiang znamená poznat rozlišit jing znamená čistota a xiang znamená objekt znamená atribut znamená vlastnost znamená význam znamená vystání mnoho mnoho významu a druhý je charakterizován nepochopitelnou činností ta nepochopitelná činnost je neoddělitelná od poznání čistoty. Jestliže poznáme čistotu, ten aspekt rozlišení čistoty je vlastně poznání sebe, poznání své vlastní čisté podstaty. A poznání nepochopitelné činnosti je poznání toho, že když poznáme v sobě tu čistotu, která nám patří, což je lotus symbolizovaný lotusem v našich srdcích, ten má pak nepochopitelnou činnost, protože není vázán na ego, které nám brání, ve skutečném poznání. Proto je nepochopitelný, protože patří ty čistotě, nepatří egu, které nás od té čistoty vzdaluje. No a teď vysvětluje první aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, třeba poznat, že ty ty dva aspekty jsou od původního probuzení, od toho penšin neoddělitelné. První je charakterizován Jeho vlastnosti se vyjevují na základě prosicování vědomí silou darmy. Hm? Co je prosicování vědomí silou darmy? Hm? Prosicování vědomí silou darmy je není nic jiného, než to stav budovství v nás, skutečný. Skutečná darma je budovství v nás. A to budovství v, v nás je zakryto naší nevědomosti. A na základě naší nevědomosti my se stotožňujeme s tou nestálou myslí, Ale jestliže pochopíme ten aspekt poznání, který v nás, ty čistoty, který patří velkému principu a ta čistota patří moudrosti, které ten velký princip chápe, pak my můžeme praktikovat, autentickou meditační praxi autentická meditační praxe je rozlišení mezi skutečnou myslí, která se nemění, a na iluzorní myslí, která se mění. Hm? No a zde do toho mi dáváme tu dělou pozornost. Jestliže to děláme, no tak. Praktikujeme Zen, praktikujeme Chan. Chan znamená Diana. Ale Diana původně znamená splynutí s objektem. Ale zde je Diana splynutí s tou moudrostí, která poznává tu původní mysl, která je, se nemění. Čili ta ten význam diány se mění diána je splynutí s objektem. Který existuje předtím, než vystane proces myšlení. No, a naplnění. Prostredku. co jsou prostředky? Prostředky samozřejmě jsou na základě moudrosti, praxe dokonalostí, praxe víry, víry v co, víry v skutečnostnosti těch tří klenotů pro budisti. klenot dharma. Je klenot v našem což je podstata našeho vědomí. Buddha je ten, který to učí. No a Sangha, jak už jsme měli na začátku, jsou ti, kteří tento princip praktikují. A jak ho praktikují? Na základě ty čisté mysli. aspektu poznání, který rozlišuje čistotu a prostým pádem prosicuje zevnitř vásána, obydluje zevnitř naše vědomí. A tak díky důvěře v darmu původní probuzení se angažuje v autentickou praxi, jak máme zde napsáno, autentickou meditační praxi. Autentická meditační praxe je praxe dokonalostí na základě velké moudrosti. Jaké velké moudrosti? Že naše mysl a mysl buddhů tvoří jeden celek, od sebe neoddělitelný No a tím, tímto poznáním odstraňujeme nejen hm, ulpívání na egu, ale i ulpívání na všech objektech naší zkušenosti. No a tím, tím tou praxí těch dokonalostí na základě velké moudrosti hm, poznání Nirvány, jakožto skutečné podstat, neměné podstaty mysli, my naplňujeme praxí dokonalosti, naplňujeme prostředky k návratu do skutečné mysli před tím, než vzniká proces myšlení. A tím pádem my se stáváme pány procesu myšlení, jak Sūrangama Sutra tvrdí rozdíl mezi námi a Budhou je, že Budha ovládá objekty a my jsme objekty ovládání tato, tento stav, jestliže dosáhneme toho, co autor tohoto traktátu Tradice tvrdí, dosáhl v osmém stavu bodysatlovského procesu probuzování, my dosáhneme neměné mysli. No jestliže dosáhneme neměné mysli, my můžeme měnit předměty, protože jasně jsme poznali, že ty předměty jsou jen. Prelud mysli, právě na základě preludu, my můžeme přetvářet realitu. Na základě poznání preludu můžeme přeměnit realitu. A tím pádem rozbíjíme ten, ten nestálý aspekt aláhy No a vracíme se k té původní čistotě. No a podle komentářů vlastně eh, komentář tvrdí, že poznání tého aspektu rozlišení čistoty je právě důvod budhovství v nás. Je nic jiného, než ten, to takága, ta garba, to eh, ta tágatu, které, díky kterému, když nás prosvítí, my začínáme chápat, že ten aspekt vznikání a zanikání v áláji nemá skutečnou existenci vlastně ne, ne, nemůže být skutečná existence. Je pouze he, produktem, identifikace s ním je pouze produktem naší neznalosti, našeho nepochopení. Čili eh, tak se vrací vědomí do původního, čistoty, což je v se samozřívá dženšin, do opravdové mysli. No a tím pádem e, my vlastně e, opouštíme identifikaci s tou kontinuitou toku rozlišujícího vědomí, což je naše individuální vědomí. A z individuálního vědomí v této tradici vychází, což je naše kontinuita, vychází to těch šest rozlišujících druhů myšlení, na které my ulpíváme a jejich objekty my chápeme jako něco, co skutečně existuje co má vlastní podstatu. Ale to, co vychází z kontinuity mysli, do kterých se vracíme. Díky poznání, že ta kontinuita mysli, ty objekty mysli, není nic jiného než výtvory mysli samotného. My se vracíme do toho skutečného základu, protože se neidentifikujeme, jak se budeme učit, ani s objekty mysli, ani s myšlením, které se na ty objekty mysli upíná. Co to znamená? Autor vždy vysvětluje tím, že se ptá sám sebe, aby nás, hm, popletené bytosti, uvedl na správnou cestu. Co to znamená? Zátladní mysl a všechny projevy vědomí, jejichž vlastnosti jsou neoddělitelné od podstaty probuzení, jsou poznamenány nevědomostí. A tak nevědomost a výdia, což doslova znamená neznalost vý, skutečné vědy, skutečná věda v této tradici je poznání opravdové mysli jako taková není ani zničitelná, ani nezničitelná. Proč? No, to je to, co jsme vysvětlili. Jak může být zničitelná, protože ta nevědomost vychází, jak jsme se učili, z té z podstaty. A ta podstata je nezničitelná. To, co ta podstata vytváří, ty různé tvary, zvuky, obrazy, s kterými se identifikujeme, no, ty jsou zničitelné. Ale ta podstata se nikdy nedá zničit. A právě proto nevědomost jako taková není ani zničitelná, ani nezničitelná. Jestliže by... Byla zničitelná, no tak by byla zničitelná. To, co je zničitelné, to nikdy skutečně nevystalo. A to, co skutečně nevystalo, to není ani zničitelné, ani nezničitelné. Vyrovnání, jako když voda velkého oceánu se díky větru začne vlnit, protože vítr a voda se stávají nerozlučitelnými. Ovšem voda sama o sobě, voda je synonym takovosti zde, ovšem voda sama o sobě nemá vlastnost pohybu. Ten pohyb patří větru nevědomosti. A když ustane vítr, pohyb vody ustává též. No, A ta skutečná vlastnost vody, což je zde vlhkost, ta se nemění. Hm? Jinými slovy, jako voda, čili takovost, skutečnost mysli, se sama nehýbe, hýbá se je díky větru což je naše nevědomost, naše nevěda. I když zdánlivě se voda hýbe, podstata vody, tedy mokrost, se nemění. A vidia, když hýbe naše nevědomost, když hýbe myslí, vytváří to, co se budeme učit budoucnosti tři jemné aspekty a šest hrubých aspektů rozlišování, hm, které vlastně představují naši zkušenost ve světě, s kterou my se identifikujeme. Jestliže pronikneme, no tak pronikneme do toho základu mysli, který se nemění. A to, když se s tím základem mysli, který se nemění. Hm? Když eh, my se dostaneme do stavu eh, neodlučitelnosti, no tak jsme budhové. No a Zen, tradice, já jsem kdysi překládal různé eh, básně Zen, Právě ukazuje tu, tu nesmyslnost identifikovat se s myslí, která se hýbe. A právě proto plno básní Zen ukazuje, že to, co se nehýbe, to je voda. A to, na čem my jezdíme a přes tu vodu jezdíme, ten most se vlastně hýbe, ale my si myslíme, že se ta voda hýbe a most se nehýbe. A proto jezdíme na tom bůvolu. Bůvol je symbol nevědomosti Bůvol vypadá velice moudrý, ale když holník ho, mu holí mu se ho dotkne, tak začne běhat jako pošetilec. Stejně tak my se identifikujeme s tím, co se vlastně nehýbe, jako <sík> s něčím co se hýbe. No a pak e, se nám zdá, že ty objekty, které skutečně se hýbou, se hýbou v, e, v mysli, která se hýbe, ovšem ta mysl se nehýbe. No a tak e, jezdíme přes most, který se hýbe a nevidíme že ta voda se vůbec nehýbe. Protože ta skutečná vlastnost a ty objekty, které tu skutečnou vlastnost zakrývají, to jsou ty obrazy mysli, ty symboly mysli, se od sebe nedají oddělit. Ty obrazy jsou nestále, ale ten, ta podstata mysli, to, co je nestále, je v procesu ničení, ale ta podstata mysli tomu procesu myšlení jim není ovlivněna. Protože podle této tradice my nechápeme, že ty objekty mysli pocházejí z mysli samotné. Ten dualismus, který je obsah naší zkušenosti, že je vlastně naše neznalost skutečného stavu věcí, neznalost takovosti, neznalost prázdnoti, to se právě nazývá a neuvědomění. Čili jednoduše řečeno, jak dále autor vysvětluje, všechny ty akára, všechny ty vlastní formy a, a, a charakteristiky patří kontinuitě mysli, která je individuální a vychází z mysli samotné, z jaké mysli, která se hýbe na základě nevědomosti. No a tím e, ještě ten druhý aspekt jsme k němu jsme se nedostali, k němu se dostaneme v příště a tím pádem jsme probrali dva aspekty hm? na základě mysli, která podléhá nečistotám, což je naše mysl, no a pak čtyři vlastnosti mysli, která vlastně nepodléhá nečistotám, hm? která je vlastní, čisté mysli. No a tím pádem pro skončíme tady a e, jako obvykle předáme zásluvy pro dobro všech bytostí nechtě. Ten e, malý příspěvek k tomu, že odstraňujeme svoji nevědomost a nevědomost bytosti Nechť bude k dobru mnohých a proto provádíme jako obvykle punia parináma, přenesení e, veškerých cností, které z této darmy vychází pro dobro všech bytostí. Jöný cokum putí, nechce záslužit. Této darmy přenesou na všechny bytosti, aby my, bytosti popletné, získali stav plného probuzení. O mýtubo. Tak dobrý, tak nějaká sranda byla, nějaká sranda bude. No a my to bereme vážně a tím pádem tu srandu trochu zažíváme, když to nebereme. Vážně, no tak tu srandu hned nezažijeme. Tak to stojí za to to studovat vážně a pochopit aspoň něco z toho, co může změnit náš přístup k sobě i k druhým. A tím pádem obohatit nás a obohatit také naši společnost, ve které nikdy tolik chtivost a zloba. A nevědomost přes veškeré neskutečné znalosti, které jsme získali, nikdy tak jasně neprovládá. Hm? Místo, aby jsme se stali světlem myšlení, stali jsme se eh, tou konzumní společnosti. Hm? Tak nasledanou. Mějte se dobře a na příští týden. Hrozně moc děkujeme. Strašně moc děkujeme za ten krásný komentář textu. To je text. Takže děkujeme a mějte se krásně všichni. A příští týden se hrozně moc těšíme. No tak snad to k něčemu bude dobrý a nějak to dáme dohromady. No a ta knížka má víc. v ty knížce jsem se snažil nejít do do těch různých přístupů, komentářů a tak dále. A v, tý, v tomto vysvětlení to taky nebudu dělat, protože pak by to bylo příliš komplikovaný. Možná pro některé z nás, který se nikdy nedualistickou filozofii nezajubívali. Už teď je to trochu těžké pochopit. Tak Proto připravte si nějaké dobré otázky a Uděláme to tak, jako to dělám vždy. Začneme vždy eh, otázkami a odpovědi, protože to, co se učíme, není tak eh, lehké pokopit. Proto eh, v Tibetu tyhle věci studují léta letoucí hm, a učí se to na vzpoměť. Eh, než... No. Napadlo mě, jestli by nebylo dobrý, třeba kdybyste měli otázky, jestli je třeba napsat, až bysme vám je přidali dopředu, kdybyste chtěl. I to Jindra má někdy dobrý nápady, i to je dobrý, tak když ty tady ale nebudeš, tak... Uh, já tady ještě budu, až jistu jsem na e-mailu, to, to je asi jedno, ale kdybyste chtěli čel poslat na e-mail, tak já vám je předám a... Buď tomu, vlastně o tom byste se mohli jakoby na to dostat i během té přednášky. Nebo... No tak dobrý, tak Co já to musíte? můžu spojit s tím výkladem, protože možná já nevím, kolik lidí má zájem o tu filozofii, no ale plno věcí prostě nemůžeme v detailu vysvětlit a tež... Různé komentáře to vidí trochu jinak. Hm? Jak už jsem řekl, tento spis je neznámý v Tibetu, ale eh, neskutečně oblíbený v čínské tradici. A každá tradice má trošku specifickou interpretaci. Hm? Ovšem, do toho my nepůjdeme, protože eh, to chce dlouholetá studie. Stejně tak, jako když studujeme některé aspekty tibetského myšlení, potřebujeme mnoho-mnoho let, aby jsme poznali ty různé interpretace a pochopení. Tak my zůstaneme u toho základního. A i to základní je vlastně výzva k tomu, aby jsme otevřeli hlubší pochopení a otevrení hlubšího pochopení je buddhismus, protože buddhismus je na základě hlubšího pochopení. E, to pochopení e, povrchní nám hlubiny našeho poznání neotevře. Tak dobrý. Tak jo, tak tím končíme a na příští týden, a když jsou nějaké otázky, když jich bude mnoho, tak odpovíme pár a pak uvidím, co, kde, jako, čím se zabýváme a to pak můžu vklíčit do svého výkladu. Že? To je asi nejlepší. Tak jo, tak moc krát děkujeme ještě jednou. Děkujeme a moc se těšíme a dobrou noc. No. Dovidění majte se. Dovidění dovidění.